Розділ 35 оповідає про незадовільне завершення Оліверової пригоди, а також про досить важливу розмову між Гаррієм Мейлі і Розою. Вискочивши на крик, мешканці будинку застали Олівера в садку. Блідий, приголомшений, він показував на луки за будинком і белькотів. «Єврей! Єврей!» Містер Джайлз ніяк не міг збагнути, що це має означати. Але Гаррі Мейлі, який відзначався більшою кмітливістю і вже знав від своєї матері Оліверову історію, відразу все зрозумів Куди він побіг? спитав Гаррі, хапаючи важкого дрючка, що навернувся йому на очі. Туди, показав Олівер, вони враз кудись зникли. Виходить. «Вони в канаві», – вигукнув Гаррі. «За мною! І не відставайте!» Він переплигнув через живопліт і помчав так швидко, що не відстати від нього було просто неможливо. Джайлз усе ж намагався не відстати. Олівер біг за Джайлзом, а за хвилину-дві містер Лозберн, який саме повернувся з прогулянки, теж перевалився через живопліт Скочив з несподіваною, як на нього, проворністю на ноги і досить таки прутко погнався слідом, голосним криком вимагаючи, щоб йому пояснили, що сталося. Так вони мчали безупину, не зводячи духу, аж поки Гаррі, добігши до канави в тому місці, куди показував Олівер, заходився ретельно обшукувати її та прилеглі кущі. Це дало можливість іншим наздогнати його. І Олівер пояснив нарешті містерові Лозберну, яка подія спричинилась до цієї шаленої гонитви. Але всі пошуки виявилися марними. Не було жодного свіжого сліду. Вони стояли тепер на невеликому пагорбку, з якого на три-чотири милі проглядались усі довколишні поля. Ліворуч, в Вологовині, лежало село. Але щоб дістатися до нього шляхом, який показав Олівер, утікачам довелося б дати доброго гака відкритим полем, і вони не встигли б так швидко зникнути з очей. Праворуч, за лукою, починався густий ліс, але й до лісу вони б за такий короткий час не добігли. «Певно, тобі приснилось, Олівере», – сказав Гаррі Мейлі. «О ні, сер, відповів Олівер, Здригаючись на саму згадку про вираз обличчя старого негідника. Я бачив його зблизька. Я бачив їх обох, ну так само, як оце бачу вас. А хто був той другий? спитали разом Гаррі і містер Лосберн. Той чоловік, про якого я вам розповідав, той, що накинувся на мене біля заїзду, — відповів Олівер. Ми подивились один одному просто в очі. «І я можу заприсягтися. Це був він!» «І ти певен, що вони побігли цей бік?» – спитав Гаррі. «Певен, так само, як певен, що бачив їх за вікном», – відказав Олівер. І додав, показуючи на живоплід, що відділяв садок від поля. Той високий перескочив отам, а Фейгін відбіг кілька кроків праворуч і шмигнув в цю дірку». Слухаючи Олівера, обидва джентльмени пильно стежили за виразом його обличчя. Тепер вони перезирнулись, мовби кажучи один одному: "Ні, він не бреше". А проте ніде довкола не видно було слідів поспішної втечі. Висока трава була потолочена лише там, «Дивно, – мовив Гаррі. – Дивно, – озвався лікар. – Та самі Бледерс і Дав тут розвели проками. Хоч шукати далі явно не було сенсу, вони не здавались, аж поки не смеркло. І тільки тоді, нарікаючи на темряву, повернулися додому. Джайлза вирядили обійти всі шинки сусіднього села, подивитися, чи немає там незнайомців що зовнішністю і одягом відповідали прикметам, які запам'ятав Олівер. Зовнішність єврея в усякому разі не могла не привернути уваги людей, якщо він заходив туди випити чи блукав вулицями. Але жодних відомостей, що могли б розкрити таємницю чи принаймні щось пояснити, Джайлз не здобув і повернувся додому ні з чим. Наступного дня вони знову шукали слідів у полі і розпитували людей, але так само безрезультатно. На третій день містер Мейлі з Ольвером поїхали до сусіднього містечка, сподіваючись там почути щонебудь про нежданих гостей, але це нічого не дало. Минуло ще кілька днів, і про таємничу подію почали забувати, як завжди, коли цікавість людська, не маючи більше поживи, згасає сама собою. Тим часом Роза швидко одужувала. Вона вже виходила із своєї кімнати, гуляла потроху в садку і, спілкуючись із своїми рідними і близькими, звеселяла їхні серця. Та, хоч ця радісна зміна благотворно подіяла на всіх мешканців будиночка, і в стінах його знову залунали жваві голоси і веселий сміх, часом у поведінці декого з них навіть самої рози, з'являлася певна стриманість, і Олівер, звісно, не міг не помітити цього. Місіс Мейлі з сином часто надовго усамітнювались, а на розиному обличчі не раз видно було сліди сліз. Після того, як містер Лозберн оголосив дату свого від'їзду до Черці, всі ці ознаки напруження стали помітнішими. Тепер уже ясно було, що якась обставина позбавляє душевного спокою і дівчину, і, можливо, ще когось. Врешті, одного ранку, коли Роза сиділа сама в їдальні, туди війшов Гаррі Мейлі і, повагавшись, попросив її приділити трохи часу для розмови з ним. Я заберу вас мало часу, зовсім мало Розо. сказав він підсовуючи до неї свого стільця. «Ви вже здогадалися, про що я хочу говорити? Найпотаємніші, найзаповітніші мрії мої відомі вам, хоч ви і не чули їх з моїх уст». Роза була дуже бліда, але, можливо, це пояснювалось її недавньою хворобою. Вона тільки кивнула головою і, чекаючи, що він скаже далі, схилилася до вази з квітами. «Я... я мав би давно вже виїхати звідси», – мовив Гаррі. «І вам слід було б виїхати», – відповіла Роза. «Даруйте, що кажу це, але краще було б, якби ви поїхали раніше». «Мене гнав сюди нестерпний, найтяжчий у світі страх», – сказав молодик. «Страх, що я втрачу найдорожчу мені людину». Ту до якої звернені всі мої бажання й надії, ви вмирали, душа ваша витала між землею й небом, а ми ж знаємо, коли хвороба уражає юні прекрасні добрі створіння, чисті душі їхні несвідомі. Від цих слів очі доброї дівчини наповнилися сльозами. Ось одна сльозина впала на квітку і заблищала в ній, зробивши її ще гарнішою, неначе засвідчивши єдність юного дівочого серця з усіма найпрекраснішими витворами природи. «Душа істоти прекрасної і чистої, як ангел Божий, тріпотіла між життям і смертю», – палко провадив Гаррі. І хто міг сподіватися, що вже побачивши той далекий світ, що був їй рідним, жаданим, вона схоче повернутися до падалу земного з усіма його турботами і стражданнями? Розо! Розо! Знати, що ви танете, мов легка тінь, під променем з небес, не мати надії, що вас збережено буде для тих, хто ще скніє на цім світі? Бо чи заслужили ми на це? усвідомлювати, що місце ваше там, в осяйній височині, куди дочасно відлетіло так багато найкращих, найневинніших зпоміж нас, а проте молитись усупереч цим утішним думкам, щоб небо не забирало вас, зглянулося над тими, хто вас любить. Це були страшні, нестерпні тортури». Вони краяли мені душу вдень і вночі, здіймаючи в ній бурхливий потік страшних видінь, розпачливих думок, себелюбних жалів, бо ви ж могли вмерти, не довідавшись, як безмежно я вас кохаю. Дивно, як потік той не поглинув мій розум. Ви одужали. Крапля по краплі щоденно, навіть щогодинно, здоров'я поверталося до вас і краплі ці поволі наповнювали тоненький, слабкий струмін життя, що ледь пульсував у вас, прискорювали і силювали його. Я стежу, як ви поверталися від смерті до життя, і сльози радості і кохання сліпили мені очі. Не кажіть же мені, що ви воліли б позбавити мене цих почуттів. Вони збагатили мене любов'ю до всього людства». «Я хотіла сказати зовсім не те», – мовила дівчина, заливаючи сльозами. «Я просто вважаю, що вам слід поїхати звідси, бо на вас чекають важливі й благородні справи в ім'я достойної вас мети». «У світі немає мети достойнішої, ніж боротьба за серце такої дівчини, як ви», – відповів молодик, беручи її за руку. «Роза! «Люба, кохана Розо, багато-багато років я кохаю вас, сподіваючись здобути славу і потім гордо повернутися додому і сказати вам, що слава потрібна була мені лише для того, щоб розділити її з вами. У мріях я уявляв собі, як у ту щасливу хвилину нагадаю вам про свої давні, ще дитячі, безмовні вияви кохання. а потім попрошу вашої руки, сказавши, що надійшов час виконати ту мовчазну угоду. Ця хвилина не настала, та хоч мені не пощастило прославитися і здійснити свої чистолюбні юнацькі мрії, я вручаю вам своє серце. Воно ваше віддавна, і чекаю відповіді, яка або щасливить його, або розіб'є». «Ви завжди були добрі і великодушні», – сказала Роза, намагаючись стримати хвилювання. «І якщо ви не вважаєте мене бездушною чи невдячною, то вислухайте мою відповідь». «Ви скажете, що я можу спробувати стати гідним вас, правда, кохана моя?» «Ні», – відповіла Роза. «Я скажу, що ви повинні спробувати забути мене». Не як давньою віддану подругу, бо це мене глибоко вразило б, а як предмет вашого кохання. Подивіться довкола. Запала мовчанка Роза затолила обличчя однією рукою і дала волю сльозам. Її другу руку Гаррі все ще тримав у своїй. «Але чому, Розо?» – тихо спитав він нарешті. «Чому ви вирішили так?» «Що ж, ви маєте право вимагати пояснення?» – відповіла дівчина. «Зрештою...» Хоч би, що ви сказали, я свого рішення не зміню. Я вважаю це своїм обов'язком. Як перед іншими, так і перед собою. Перед собою? Так, Гаррій, і перед собою. Я, бідна безприданниця із запрямованим ім'ям, не можу давати вашим друзям приводу підозрювати, що я обернула собі на користь ваше перше кохання, почепившись вам на шию і звівши на нівець усі ваші плани і надії. Мій обов'язок перед вами і рідними вашими – не дозволити вам зробити в пориві великодушності хибний крок, який раз і назавжди позбавить вас можливості домогтись успіху в житті. Якщо ваші почуття збігаються з усвідомленням обов'язку, почав Гаррі. Ні, вони не збігаються, квапливо відповіла Роза і густо почервоніла. То ви кохаєте мене? вигукнув Гаррі. Скажіть хоч це, Розо люба, скажіть тільки це, і моє розчарування не буде таким гірким, якби я могла сказати це «Не на шкоду тому, кого кохаю», – мовила Роза, – «я б...» «Ви дали б мені зовсім іншу відповідь», – підказав Гаррі. «Розо, не приховуйте від мене хоча б цього». «Так», – відповіла Роза і зразу ж додала, вивільняючи свою руку. «Але, Годі, навіщо нам продовжувати цю болісну розмову?» Нестерпно болісно для мене, хоч я знаю, завдяки їй я буду щаслива до кінця своїх днів. Бо це таке щастя – усвідомлювати, що колись у вашому серці було місце для мене і тільки для мене. Кожен ваш успіх у житті додаватиме мені сили, витримки і бадьорості. Прощайте, Гаррі, ми більше ніколи не зустрічатимемось так, як сьогодні. Бо ніколи між нами не буде тих стосунків, які могли б виникнути внаслідок цієї розмови. Та хоч би там як, ми можемо на все життя залишитися добрими, щирими друзями. І нехай усі радощі, які тільки може вимолити у світоча мудрості і любові, віддане, палке серце, випадуть на вашу долю. «Ще одне слово, Розо», – мовив Гаррі, – «я хочу почути від вас». Із ваших уст – причину вашої відмови. На вас чекає блискуче майбутнє, твердо відповіла Роза. В громадському житті вам доступні найвищі висоти, яких може досягти людина з блискучими здібностями і впливовими родинними зв'язками. Але ці впливові родичі горді, а я не хочу зближуватися з людьми, що можуть зневажливим неважливим словом образити пам'ять матері, яка дала мені життя, і не хочу псувати кар'єру синові жінки, яка стала мені за матір. Коротко кажучи, завершила дівчина, відвертаючись, бо твердість знову покинула її. Хоч і не з моєї вини, ім'я моє заплямоване. І я не хочу, щоб цю ганьбу поділяв зі мною ще хтось. Я нестиму свій хрест сама». «Ще одне слово, Розо, кохана, ще одне лише слово!» – вигукнув Гаррі, падаючи перед нею. «Якби, якби доля була, як то кажуть, менш прихильна до мене, якби мені судилося тихе, непримітне життя, якби я був бідний, хворий, безпорадний, чи відмовили б ви мені тоді?» «Чи відсуралися ви мене тому, що майбутнє обіцяє мені багатство і славу?» «Не вимагайте від мене відповіді на це запитання, Гаррі, бо воно штучне, надумане, і з вашого боку нечесно і навіть жорстоко ставити його. Якщо ваша відповідь буде такою, яку я майже сподіваюся почути», – відказав Гаррі, – «то знайте» що вона осяє променем щастя мій самотній шлях. Стане мені запровідну зорю. Я прошу так мало, всього лише кілька коротких слів, але вони дадуть мені так багато. Тож не пошкодуйте їх для людини, яка любить Гаразд, я відповім вам, якби ваша доля склалася інакше, якби ваше становище в суспільстві було не набагато вищим за моє, якби я могла бути вам помічницею і опорою в скромному, тихому, спокійному житті, а не тягарем і завадою в чистолюбному, знатному товаристві, я б не стала піддавати вас і себе цьому тяжкому випробуванню. Я й тепер маю всі підстави бути дуже, дуже щасливою. Але тоді, Гаррі, признаюсь, я була б іще щасливіша. Спогади про давні дівочі надії роєм наринули на розу, і, як у всіх нас, думки про те, що могло бути, але не сталося, викликали в неї сльози. Та разом із сльозами прийшло полегшення. «Даруйте, ця слабкість сильніша за мене, але вона тільки зміцнює мою рішучість», мовила дівчина, простягаючи йому руку. «А тепер я справді мушу йти». «Пообіцяйте мені лише одне», – сказав Гаррі. «Ще раз, один єдиний раз, скажімо, через рік чи може і раніше». Ви дозволите мені повернутися до цієї розмови, і тоді вже – востаннє. Але не для того, щоб умовляти мене змінити моє рішення, – сумно всміхнулася Роза. Бо це буде марна річ. – Ні, – відповів Гаррі, – я лише попрошу вас повторити сказане сьогодні. Якщо ви схочете повторити. Я складу до ваших ніг усі відзнаки і багатства, які мені пощастить здобути на той час. І якщо ви все ж таки стоятимете на своєму, я ні словом, ні ділом не спробую вплинути на ваше рішення. Що ж, гаразд, сказала Роза, це тільки завдасть нового болю, але на той час може.